Trenul de noapte Pista 3 Domn șef, scularea, domn șef! Ce, tre sărit domnul Fotiade și deschise ochii? Scularea, domn șef, că vine măgăoaia, zise vesel carul. Domnul Fotiade și trase brațul de sub pătură și se uită la ceas. Apoi se întinse gemând și se sculă în capul oaselor. Își frecă ochii cu pumnul, cum fac copiii, și se uită la acar. Te-ai bărbierit și tu, remarcă el. N-am avut ce face, răspunse acarul. Te-ai și cu parfum, zise domnul Fotiade. Parcă te-ai duce la fete." E pentru dezinfectat, dom șef." Da, da," făcu ironic domnul Fotiade. Pentru dezinfectat, da." Își căută cu vârful degetelor papucii de casă și se sculă în picioare. În pijama arăta boțit rău de tot. Se îndreptă spre dulap, târând papucii cu ciucuri roșu și atunci în biroul de mișcare se auzi telefonul. O clipă se uitară fix unul la altul, apoi, cu o sprinteneală neașteptată pentru cărnurile lui... Din trei salturi, domnul Fotiade trecă în birou și puse mâna pe receptor. Fotiade, da! Să trăiți! zise el gâfâind și încuvințând cu capul ca și cum ar fi putut fi văzut. Bineînțeles! Da, da! La trei și 7. Nicio problemă! Ce problemă? Da! Și mâine? Până joi? Inclusiv joi sau... inclusiv da! Da, sigur! Să trăiți! Puse receptorul în furcă și căută prin buzunarele pijamalei. Descoperi Batista în buzunarul de la piept și-și suflă nasul. Ce-i fă cu acarul?" Ce să fie zise domnul Fotiade?" Nimic." Mai vine?" Bineînțeles," răspunse domnul Fotiade. Dacă ți-am spus eu că vine, vine." Când am auzit că sună, m-am gândit gata, salut garnitură, că nu mai vine. Nu se întâmplă așa ceva," spuse domnul Fotiade. Traseul se stabilește probabil cu mult înainte." Se verifică fiecare gară, fiecare haltă, tot personalul de pe traseu să nu existe vreo problemă. Trenul ăsta nu trece pe oriunde. Cu pași mari, sigur, domnul Fotiade se întoarse în camera lui și deschise dulapul. Domn șef, zise acarul, așezându-se pe colțul patului. Dacă trenul trece pe aici, înseamnă, cum s-ar zice, că suntem o haltă de încredere. Bineînțeles, în cuvință domnul Fotiade. Dacă s-ar fi știut de pildă că îți place să bei, n-ai mai fi văzut tu trenul ăsta niciodată. Dar ce, domn șef, îmi place mie să beau. Păi, tocmai asta ziceam că dacă ți-ar fi plăcut să bei, s-ar fi știut și nu i-ar mai fi dat drumul pe aici. După cât beau eu, zise acarul, poate să treacă zilnic. Trece azi, mâine și joi, zise domnul Fotiade. Așa m-au anunțat. Numai trei zile? Se miră carul și apoi zise mai încet. Poate că ați făcut dumneavoastră ceva de trece numai trei zile. Deocamdată, trei zile destul, zise domnul Fotiade, trăgându și pantalonii de la uniformă. Nici dincolo nu trecea mai mult. Adică, dom șef, dacă vine trei zile la rând, eu zic că putem să fim mândri, nu? Putem, dar nu trebuie să ni se urce la cap. La anul s-ar putea să nu mai vină deloc. Gata, du-te la canton. E două jumătate. Cum e linia acum? Deschisă, cum să fie." Închide-o și s-o deschis când te anunț eu," spuse domnul Fotiade. Glasul i se înăsprise puțin. M-au dus," zise acarul și ieșim. Afară era zăpușală. Fluieră după ursul și câinele apărut din întunericul sălii de așteptare. O apucă pe cărare." După câțiva pași, lovi cu bocancul o cutie goală de conserve. Se aplecă și o aruncă în bălării. Intră în canton, aprinse becul și scoase de sub pat felinarul. Sticla îi era afumată și pătată de muște. Încercă să-l șteargă pe din afară, dar murdăria nu ieșea. Renunță. În întuneric și la viteza aia, dracu se uită la felinarul lui. Să se vadă acolo că i-a prins. Ieși pe trepte. După căldura din ajun, cerul era înnorat și departe peste râu, se lumina din când în când roșu, fără zgomot. În balta din spatele cantonului, ceva plescăi scurt, vreo un pește sau vreo rață, coborât treptele și merse la macaz. Era pus pe linia principală. Întinse mâna, apucă mânerul și împinse în jos. S-a auzit zgomotul sec al fierului mișcat. Câteva fire de mohor crescute printre traversele linii de manevră se clătinară. În viteza aia ar intra direct în magazia de scânduri. Trase mânerul înapoi în sus și acele se lipiră din nou de linia principală. Apoi se duse la pârghia semnalului și mută cercul roșu în dreptul felinarului. Dorința șefului săracu. Să-i dea el liber. Șeful tot șef. se întoarse în canton și se uită la ceasul mare cu deșteptător care ticăia în fereastră. Mai erau șapte minute. Scoase din tabacieră o țigară și ieși. În gară, șeful aprinsese toate luminile și în sala de așteptare și becul de la magazie. Parcă era la Crăciun când veneau colindătorii. Când veneau și ăia, că șapte kilometri peste coclauri, pentru 10-15 lei șoțui că nu merita. Țârâi telefonul. Îndată domn șef răspunse el în receptor. se întoarse în fața cantonului și ridică pârghia. Discul verde reveni în lumină. Liber. Acum poate să treacă. Se așeză pe trepte. Își deschie nasturile de la gât și șterse ceafa cu Batista. Se lăsa de ploaie. Măcar să plouă noaptea asta, că mâine trebuie să vopsească panoul. Dacă s-ar fi uitat cineva din tren la numele stației, n-ar fi priceput nimic. Și chiar dacă nu s-ar uita, el tot o să-l vopsească. O broască sări prin fața bocancilor și dispăru în iarbă. Șefului îi plăceau broaștele. Și lui îi plăceau, dar nu așa tare. Va ieși mâine pe baltă și o să-i prindă. Adică nu mâine, mâine dacă miroase trenul, cum zicea șeful, va mai tăia o găină. Și și-a aminte și zâmbi. Mare figură și șef, auzi? Tren cu trandafiri. Deodată de lângă el, ursul se săltă pe labele din față, ciuli urechile și ușor ce mai, zise acarul. Se uită și el în lungul liniei. Vreau iepure." Când era mai tânăr, vara în lucerna mare dinspre râu, ursul fugărea iepuri. Câteodată prindea, câteodată nu. Acum puteau să-i tracă și peste coadă, nu se mișca săracul, se îngrășase și-i cădea părul. Ursul se ridicase pe labele dinapoi și mărâia tot mai întărătat. Se sculă și acarul. Poate stătea o vulpe pe linie. Nu văzu nimic. Numai șinele lucind și pierzându-se drepte în întuneric. Iată-și mă cu el și întoarse urechea în direcția râului. Ascultă. Parcă se auzea ceva. Intră repede în canton și se uită la ceas. Trei și patru minute. Asta era, se lumină el. Apucă felinarul, ridică sticla și aprinse cu greutate fitilul. Îi tremurau mâinile. Coborât dreptele ieși pe pietrișul din față și, în timp ce își aranja chipiul, îl auzi departe peste mărâitul câinelui. Marș, marș de aici, făcu el și se-a să ia o piatră. Ursul nu fugi, ci se mută mai încolo. Când se ridică, văzut silueta domnului Fotiade în mijlocul peronului. Înălță și el felinarul să se vadă că e la post, apoi a zvârlit cu piatra spre câine care începuse să latre răgușit ca la lup, nu nimeri. Vru să mai ia o piatră, dar atunci trenul se auzi clar mai aproape. Întoarse capul în direcția zgomotului și fixă cu privirea crengile de salce plângătoare de pe buza bălții pe care de fiecare dată le atingea coșul locomotivei personalului. Și când locomotiva garniturii intră în lumina puțină din jurul cantonului, văzut într-adevăr că e mai înaltă, pentru că izbi crengile cu partea de sus a cilindrului uriaș, orizontal, nu cu coșul, și mai apucă să-i vadă geamurile întunecate și roțile mari și albastrul închis al primelor două vagoane, pentru că praful stârnit, îl învălui, îl izbi peste față silindul să închidă ochii. Și atunci fulgerător se gândi că nu simțise mirosul. Se șterse iute cu stânga și deschise ochii și mai văzu ultimul vagon gonind prin fața lui și apoi tampoanele din spate între care nu era nicio lumină și umbra vagonului scurtându-se tot mai mult și dispărând când trenul trecu prin fața gării. Lăsă jos felinarul și adulmecă. Nu se simțea decât mirosul de tren puțin mai puternic. Zgomotul trecerii se stinse treptat și se auzi numai ursu, lătrând ca turbat din șanț. Firea al dracului zise încet acarul, Acum te-ai găsit să latri. Stinse felinarul și-l duse înăuntru. se întoarce afară, mută semnalul pe roșu, apoi o luă pe cărare. Domnul Fotiade stătea în picioare în mijlocul peronului și ținea lanterna în mână Îl aștepta. Acarul se opri în fața lui și îl privi. Da, domn șef, zise el, există. Ai văzut? Și opti domnul Fotiade și i se putea citi pe chip cât e de bucuros. Vezi că există? Spune tu, am mințit? Nu, domn șef, n-ai mințit, răspunse Acarul. Există ce mai? L-am văzut. Ai văzut tu un tren mai frumos? Ce să zic, n-am văzut. Dar să știți, domn șef, că nu miroase. Cum nu miroase? Făcu imit domnul Fotiade. Nu simți mirosul? Acarul inspiră adânc. Miros de trandafiri? De trandafiri, sigur. Nu, domn șef, nu simt Ești răcit," spuse convins domnul Fotiade. Hai să-ți dau niște piramidoane." Dă-le dracului, domn șef, n-am luat leacuri în viața mea." Mă zise domnul Fotiade bănuitor. Tu nu mai vrei să tai o găină?" O tai, domn șef, dar dacă nu simt, nu simt." Bine," zise domnul Fotiade, dar să știi că nu te cred. Treaba dumneavoastră." Domnul Fotiade se uită la ceas. Trei și douăsprezece. Ce faci, vii la un șeptic?" Nu mai vin, domn șef. Mă duc să mă culc și eu. Atunci, noapte bună. Dacă vrei, trezește-mă la mărfar pe la nouă. Bine, domn șef, noapte bună." Bloase toată ziua și abia seara cerul se limpezise pe o fâșie îngustă înspre râu, lăsând să se vadă stelele. Mâncau de data aceasta în camera domnului Fotiade și soba încă încinsă îi făcea să asude. Domnul Fotiade se șterse pe frunte, apoi se întinse și apucă polonicul. Nu era nici supată, zise el, și și plu din nou farfuria, deși la ora asta supa parcă nu mai are același gust ca la prânz. Ce să fac, domn, șef? răspunse acarul. Până am prins-o, până am tăiat-o, până s-a fiert. Ai prins-o greu, am văzut, zise domnul Fotiade. Parcă știa și ea că vreau să o tai, zise acarul. Dacă ar trece trenul ăsta o săptămână la rând, ai rămânea fără găini, râse domnul Fotiade. Mai sunt rațele, domn, șef, răspunse acarul. La rație trebuie un internațional, ai? făcut domnul Fotiade. Nu, dom șef, răspunse acarul. Noi să ne simțim bine. Ai dreptate, zise domnul Fotiade. Hai noroc, să trăiți, domn șef. Băură, apoi acarul, se sculă și aduse de pe sobă cratița. Luă capacul și domnul Fotiade se aplecă în față să miroasă. Ai pus și usturoi? Doi căței, domn șef. Tu ești bucătar mare, măi, simioane, zise domnul Fotiade. Dacă am fost tot timpul singur, nevoia te învață. Și eu am fost singur, zise domnul Fotiade, dar chestia cu gătitul nu s-a lipit de mine. Uite, poftim aripile. Mulțumesc, domn șef. Mâine gata, nu mai tăiem găină, zise domnul Fotiade. Trenul ăsta ne îngrașă dracului. Mâine tragem o ciorbă de cartofi. Batai, domn șef, să ținem minte zilele astea, că după a cine știe când mai vine? Poate la anul, răspunse domnul Fotiade. Cu reparațiile astea pe traseele principale te poți oricând trezi cu el. Eu nu cred, domn șef. Ăsta nu mai trece pe aici până în Hau. Nu poți să știi, răspunse domnul Fotiade. Acarul puse mâna pe sticlă și, în timp ce turna în pahare, zise neutru. Măcar dacă l-am putea opri o dată. Ce spui? Făcut domnul Fotiade, înălțând capul. Să-l oprim o dată, să-l vedem mai de aproape. Nu înțeleg, zise domnul Fotiade. Cum să-l oprești? Așa bine, domnul șef, cum se opresc trenurile? Punem semnalul pe roșu." Hai, mă lasă gruma că ți se răcește mâncarea, zise domnul Fotiade privindul neîncrezător. Nu glumesc, domnul șef. Chiar îl putem opri, nu mult, cât să vedem ce cu el. Tu în nebunit, constată domnul Fotia. de stat prea mult lângă sobo și ți s-a urcat căldura la cap. Domn, șef, putem avea și motiv. Ce motiv? A slăbit el lângă balta, a plouat și s-a lăsat linia. La viteza lui e periculos. Îl oprim și după aia îi dăm drum așa, încet. Fușmă și vezi de treabă, răspunse domnul Fotia. De cine te crede? Trebuia să anunți din timp. Păi când să anunț dacă acum s-a întâmplat fă cu Carol. Și când vin noia și verifică și văd că l-am oprit degeaba, zburăm amândoi de aici, de nu ne vedem. Unde să mai zburăm? zise acarul. Mai pustiu că aici nu e nicăieri. Lasă, domne, nu mai vorbi, zise domnul Fotiade, Nai niciun drept să-l oprești și nici nu-i sigur că ar opri. Cum să nu oprească, făcu acarul? Simplu, răspunse domnul Fotiade, să tot treacă. Să nu oprească nici dacă semnalul e pe roșu, nici? Ei, zise acarul. Să văd eu trenul ăla care nu oprește la roșu, că mănânc. Dacă el știe care cale liberă, poate că nici nu se uită la rablata ta de ferinar. Cum să nu se uite, zise acarul. Dar ce, domn șef, trenul ăsta nu-l conduce nimeni? De unde vrei să știu eu cine-l conduce? Am fost eu în locomotivă? Poate că nu-l conduce nimeni, poate e tren automat. Automat? Zise acarul. Cum automat? Automat, neautomat? se domnul Fotiade. Mai lasă-l naibii de tren. Să-mi tihnească și mie mâncarea asta. Auzi la el ce idee, să oprească trenul. Mai bine ai vopsit nouă ăla. Acarul nu mai zise nimic. Lăsă furculița și și-a prinse o țigară. Ce, nu mai mănânci? Observă domnul Fotiade. Nu mai trebuie, răspunse acarul. Domn șef, eu m-aș duce să mă întind o jumătate de oră. Bine, lasă că strâng eu aici. Ce să-ți las din... Și-arătă spre cratiță. Aripa asta, domn șef. Dacă nu e cu supărare, o pun înapoi dă un încoace, așa, uite, du-astea câinelui. Dacă se prinde ursul ca din cauza trenului roade atâtea oase, nu-l mai latră." Da, domnule, am auzit, lătraca la lup," zise domnul fotia. de ce o fi având?" Nu știu, nu-i place trenul," răspunse acarul. Să vă fie de bine. Mersi, la fel. Semnalul e pe roșu, nu? Da, domn șef. Bine, te sun eu când trebuie să-l schimbi." Acarul ieși și merse la fântână. Se stropi pe față, își muie batista și și-o după gât. La canton se dezbrăcă, dar nu se culcă, ci-și schimbă cămașa, ciorapii, își perie haina de la uniformă, își făcu bocanci. Se îmbrăcă și coborâ treptele. Ursul stătea culcat în cărare lângă pârghia semnalului. Îi aruncă oasele, apoi merse în spatele cantonului, pe malul bălții. Nu era somn deloc. Stătu o vreme așa uitându-se la apa nemișcată, acoperită de lindiță. La un moment dat, în lumina ce cădea dinspre canton, văzu un șobolan de apă notând fără zgomot paralel cu malul. În dreptul lui, șobolanul vrut să iasă din apă, dar îl zări și se depărtă repede. Îl auzi mai încolo, prin papura uscată. Scoase tabachiera și sui spre canton. Când sună telefonul, ședea pe trepte și era la a treia țigară. Îi răspunse domnului fotia, de apoi aprinse felinarul și se îndreptă spre semnal. Împinse pârghia și discul roșu se schimbă cu cel verde. Trecu pe linie și merse de-a lungul ei în direcția râului, călcând din traversă în traversă, cam o sută de metri. Se opri și se uită spre camion. Semnalul verde se vedea pâlpâind ușor, flacăra felinarului era cam mică, dar se vedea. se întoarse și veni până-n dreptul stâlpului. Se urcă pe scara metalică, desfăcu portița felinarului și făcu flacăra mai mare. Coborând scara și ajungând jos, văzu aprinzându-se toate luminile din gară. Când ursul început să măruie luă felinarul, îl aprinse și ieși. Nu mai merse în cărare. Rămase acolo pe trepte de unde putea să vadă mai bine și unde suflul trenului nu se simțea așa tare. Din cauza ploii, nu mai avea cum să fie nici praf. Ridică felinarul în așa fel, încât să nu-l stânjenească lumina și așteptă. Locomotiva a apărut din întuneric cu aceeași viteză, lovind crengile salcei plângătoare dinaintea semnalului. Acarul observă că avea niște apărători groase pe lângă cazanul cilindric din față, apoi văzu că primul vagon, cel care trebuia să fie de poștă, stătea aproape lipit de locomotivă, ca și cum n-ar avea tampoane. Încercă să numere vagoanele, dar privirea îi fugi cu vagonul al treilea, unde îi se păru că distinge sub ușă o treaptă. Abia cu ultimul vagon pe care îl luă în primire de cum trecu de semnal și îl urmări până în dreptul magaziei, văzu că nu se înșelase. Sub ușă, cam la un metru de clanța neobișnuit de mare, se zărea o treaptă, lăsă felinarul și adulmecă din nou nimic, doar mirosul cunoscut de cărbune și abur. De peperon, domnul Fotiade îi făcea semne de chemare cu lanterna. Stinse felinarul, îl lăsă în canton și îl fluieră pe ursul. Câinele veni, scheonând, și i se lipi de picioare. Tremura tot. Ce ai, mă?" zise blând acarul și îl mângâie pe spinare. Ce ai văzut u mă, ursul?" A treia zi, joi, fu din nou vreme bună, deși cam recoroasă. O perdea subțire de nori burii împiedica soarele să iasă întreg la iveală și lucrurile primeau o lumină moale, palidă, ca de la lună. După amiază, după ce trecu 4.500, ul acarul strânse roșiile coapte din grădină și le duse în camera domnului Fotiade. Încercă și merele din mărul de lângă fântână, dar fructele erau încă mici și acre. Când domnul Fotiade i-a că ar putea vopsi panoul, acarul îi arătă stiva de lemne netăiate. N-aveau cu ce face focul. Crăpoi apoi lemne până spre seară și le cără cu coșul în magazie. Seara domnul Fotiade nu mai vreau zic zicând că îi se apleacă de atâta carne. Făcură cartofi prăjiți cu slănină și cu salată de roșii. Cu briceagul în formă de femeie, domnul Fotiade curățase cartofii și îi tăiase subțiri subțiri cum îi plăceau lui. Stăteau acum pe peron la masa de răchită și jucau șeptic american, unde domnul Fotiade zicea că e as. Peste halat, la șale, își pusese o pătură din dotarea camerei. Nici pe asta nu se mai cunoșteau literele cu numele stației. Verde ceru domnul Fotiade stăpânindu-și un sughiț. Ultima, ghindă, zise acarul. Aha, făcut domnul de ești șmecher? Ai ținut șeptarul? Am luat o carte, dă -i. Iau și eu una, zise acarul. N-ai nici tu?" se miră domnul Fotiade. Ei, atunci te-am încălțat, verde și ultima." N-am," răspuns Acarul. Așa, ia o carte, așa, gata, socoteala." 16," zise Acarul. Ia să vedem." zise domnul Fotiade și numără cărțile celuilalt, apoi luă creionul. 16 și cu 57, 67 și cu 6, 73. Mai ai puțin și ai ieșit din joc. Cine face cărțile? Dumneavoastră." Domnul Fotiade început să amestece cărțile. Să vezi ce plictiseală ne apucă mâine-poimine după ce trece trenul, spuse el gânditor. Trebuie să cumpărăm niște table. Șah, nu știți? Întrebă Acarul. Cât să mut piesele, răspunse domnul Fotiade. Nu mă pot concentra, mă cam supără și se ciocăni cu arătătorul în frunte. Câte ai? Patru, răspunse Acarul. Mai dați-mi Uite-o, zise domnul Fotiade. Știți ce am văzut la tren, domn șef? zise Acarul, filând cărțile. Dumneavoastră zicească că nu are scări. Are, am văzut eu. Da? Făcut domnul fotiade, eu n-am observat. De fapt e normal să aibă. Altfel pe unde să urce lumea. Verde vreau. Ce lume? întrebă acarul. Păi, Și-o domnul fotiade, lumea care merge cu el că doar o nouă gol. Eu n-am văzut pe nimeni înăuntru și m-am uitat bine, zise Acarul. Nici eu n-am văzut. Recunoscut domnul fotiade, dar asta nu înseamnă că nu-i cineva înăuntru. Poate că dorm. Cine? Întrebă acarul. Călătorii, răspunse domnul fotiade. Ce faci, nu joci? Chiar tot să doarmă în halul ăla. Și conductorii? Mie mi-ar fi frică să merg cu un tren în care toți dorm. Poate n-are conductor, răspunse domnul Fotiade. Ți se dă bilet în stația de plecare până în stația de sosire, ți se verifică la urcare, pe peron și în rest poți să dormi. Nu se poate, domn șef. O lumină tot ar trebui să fie aprinsă undeva la Veceu, la spălător. Altfel, s-ar bate unii de alții ca orbeții. Eu cred mai uite că e tren de rodaș cu vagoane goale și dacă zgoare, goale, ce să țină lumina aprinsă? Fac economie. Și locomotiva? întrebă domnul Fotiade. Și cu ea fac economie? Vedeți că ați greșit de un șef, arăta carul. Vă scuză mă zise domnul Fotiade. Mereu confund cărțile astea. Roșu, cerua carul. Cu locomotiva nici eu nu știu ce să mai zic. Ați văzut ce cea mureare? are? Am văzut, sigur. Sunt mai mari decât la astea obișnuite. Mai mari și parcă date cu catran, zise acarul. Mă și gândesc ce poate vedea mecanicul prin negre aia. Tot roșu. N-am, iau o carte, zise domnul Fotiade. Mai luați două și zic ultima, gata. Mamă, mamă, făcut domnul Fotiade, ai dublat? Ia să văd câte am. Da. Am cam ieșit. Mai facem unul? Domn șef, n-aș mai face. Și așa conduceți cu mult. Păi mai avem o jumătate de oră, se uită domnul Fotiade la ceas. Da, dar până vă schimbați, până pun și eu ceva mai gros pe mine. Bine, cum vrei. Dar jucăm după ce trece. Jucăm, domn șef. Aștept să mă sunați când îi dați liber. Acarul se ridică și ajută domnului Fotiade să iasă din șezlong. Lua apoi masa și scaunul de răchită și le duse în sala de așteptare. Nu merse direct spre canton, ci o coli pe la magazie. Deschise lacătul, intră și reveni în mână cu o canistră de tablă. În canton, goli din canistră într-o cană mare, după care astupă canistra și ieși cu cana afară. Se îndreptă spre semnal, lăsă cana la picioarele stâlpului, sui a scoase felinarul din locaș și coborâ cu el. Deșurubă căpăcelul rezervorului și turnă din cană până îl umplu. Își urbă căpăcelul și sui înapoi pe stâlp, agățând felinarul la locul lui. Mări flacăra cât putut de tare și coborâ. Se dădu câțiva pași mai încolo și privi. Se vedea acum foarte bine. Aruncă restul din cană în șans și se întoarse la canton. Luca canistra șocără la magazie. Închise ușa cu lacătul, se uită spre fereastra luminată a domnului Fotiade și și-a aprins o țigară. După câteva clipe, porni încet spre canton, intră înăuntru, se lăsă pe vine și cotroboi într-o ladă sub pat, scoase un lanț și ieșea afară, fluieră încetişor. Ursul veni de după colțul cantonului și rămase în fața lui așteptând. Se-a plecă, mută țigara în colțul gurii și-i petrecu câinelui lanțul pe după gât. Celălalt capăt îl legă de răzătoarea de noroi de lângă trepte, aruncă țigara. Câinele stătea liniștit. Nu-l mai legase de câțiva ani, de când era tânăr și rău, sărise odată și la biata Teodosie, mai s-o rupă. Se ridică și se așeză pe trepte. Trecură câteva minute și luminile gării se prinsără și auzi și telefonul. Da, domn șef, acum, zise el în aparat, și-și trase bine chipiul pe cap și apucă felinarul. Scăpără un chibrit și văzu că mâinile nu-i tremură. Lăsă felinarul aprins pe trepte în ușă, intră pe cărare și puse semnalul verde. Își frecă apoi palmele și se bătu peste omeri. Era răcoare bine. Se uită spre ursul. Câinele stătea întins pe burtă moțăia. Ochiul stâng începuse să-i se închidă, avea puroi. O mai duce și el cât o mai duce, pormă în baltă. Un stol de rațe trecu fușin pe deasupra. Se uită, dar nu văzut decât luna mare rotundă, luminând lunca râului. De-aia avea mâinile așa albe. Le băgă în buzunarele pantalonilor, unde dădu peste tabacheră și chibrituri. Nu-i mai ardea de fumat, avea gură acră, amară. Scuipă și nimeri exact pe una din șinele linii principale. Scuipatul părea un pănuț de argint pus acolo să-l torcească trenul, cum punea când era mic, ca să mărească suprafața monezii și să câștige când jucau banul azid. El câștiga mai rar că avea palma și degetele mici, nu reușea să acopere bine banii celorlalți, dar nu se supăra, că dacă tot trecea trenul peste ei, banii nu mai aveau valoare. Privi spre gară, domnul Fotiade tocmai ieșea pe peron încercând lumina lanternei. El avea lanternă cu trei culori, nu felinar. Cu atât rămăsese de la cealaltă gară, cu lanterna asta specială, tot era ceva. Întoarse capul și se uită în lungul liniei spre râu, și acuș, acuș. Scoase dreapta din buzunar și puse mâna pe pârghia semnalului. Pârghia era rece și mâna, la lumina lunii, părea dată cu praf de cretă. De câte ori a tras și-a împins el maneta asta? Numai câte cinci bani să fi avut la fiecare mișcare, acum ar fi fost liniștit? Altădată treceau și câte patru mărfare pe zi, când aveau ceduce. Nu creșteam o hor printre șine, ca acum. Încet, încet au plecat toți și a rămas numai el să... Ursul mărâi, înalțând înălțând capul. Acarul tresări și strânse degetele pe capătul pârghiei. Nu auzea încă nimic, dar era atent la câine. Ursul se sculease în picioare și se uita neclintit spre râu. Lanțul stătea întins și el își dete seama că îl legase prea strâns. Apoi auzi zgomotul. Încă zece secunde și va intra pe pod." Șopti, Doamne ajută!" și trase pârghia. Se uită spre stâlp. Semnalul era roșu. Rămase așa povârnit ascultând încordat. Acum era timpul să frâneze." Nu auzi însă decât zgomotul apropierii, crescând uniform, lătratul continuu al câinelui și parcă dinspre gară niște strigăte. Nu oprea. Rus să împingă pârghia înapoi, dar atunci văzu locomotiva venind cu roțile în scântei și în sfârșit auzi scrâșnetul oțelului frecându-se de oțel și se îndreptă de spate și simți că falca-i tremură și încă-i tremura când locomotiva veni neagră spre el și se opri la câțiva pași. Împinse pârghia la loc și fugi prin cercul acum verde al luminii spre locomotivă, apoi pe lângă ea, furișându-se a plecat ca și cum ar fi putut fi lovit cu ceva de sus și ajunse la al treilea vagon. Sări și se agăță cu stânga de clanța mare lucitoare, bâjbâind cu piciorul după treaptă. O găsind momentul când trenul se mișcă lin înainte și văzu crengile salciei lunecând pe lângă ferestre. Apăsă pe clanță și împinse cu umărul, dar ușa nu cedă. Stâlpul semnalului cu lumină pulpitoare trecu pe lângă el și el continua să izbească nușa întunecată cu umărul și cu genunchiul drept și abia mai zări cu coada ochiului câinele zbătându-se în lanț și felinarul rămas în pragul ușii și apoi cantonul dispărând și grinzile verticale ale magaziei de lemne înșirându-se tot mai iute în urmă și se întoarse puțin și văzut dalele peronului fugind una după alta și ca într-o fulgerare în lumina verzuie a propriei lanterne Fața îngrozită a domnului Fotiade, fântâna, și se gândi că ar mai putea sări în șanțul cu iarbă ce trebuia să urmeze, dar atunci ușa se deschise, trăgându-l înăuntru, și în clipa aceea simți, izbindul greu, mirosul de trandafiri.